Langdon încercase să nu se gândească la faș. Sofii promisese să facă tot ce-i va sta în puteri pentru a-l disculpa odată ce vor sfârși căutările, dar acum începuse să se teamă că acest lucru deja nu mai conta. Este foarte posibil ca Faș să fie și el implicat în complot. Deși nu-și putea imagina poliția judiciară amestecată în vânarea Sfântului Graal, a păruseră prea multe coincidențe în noaptea asta pentru a trece cu vederea ideea unei posibile complicități a capitanului. Faș este un individ religios și pare hotărât să-mi arunce mie în cârcă toate aceste crime. Totuși, Sophie îi spusese că ar putea fi totuși vorba doar despre un exces de zel. La urma urmei, probele împotriva lui erau substanțiale. Pe lângă faptul că numele său era scris pe podeaua Luvrului și în agenda lui Sonnier, Langdon părea că a mințit cu privire la manuscrisul său și apoi a fugit, la sugestia lui Sophie. Robert, îmi pare rău că ești implicat atât de mult, spuse ea, punându-și o mână caldă pe genunchiul lui. Mă bucur tare mult că ești aici. Afirmația părea mai degrabă pragmatică decât romantică și totuși profesorul simți o neașteptată undă de atracție între ei. Ei surâse obosit. Sunt un tip mult mai plăcut după o noapte în care dorm. Sofie rămase tăcută câteva clipe. Bunicul mi-a spus să am încredere în tine. Îmi pare bine că măcar de data asta l-am ascultat. Bunicul tău nici măcar nu mă cunoștea. Cu toate astea nu pot să nu mă gândesc că ai făcut tot ce ar fi vrut el să faci. M-ai ajutat să găsesc cheia de boltă, mi-ai povestit cei cu sangrealul și mi-ai explicat ritualul pe care l-am surprins în subsol. Într-un fel, în seara asta mă simt mai aproape de bunicul meu decât în orice secundă în ultimii 10 ani și știu că el ar fi fericit să știe asta. Prin burnița ce nu mai contenea, în zare se vedeau deja siluetele clădirilor din Londra. o Odinioară dominat de Big Ben și de Tower Bridge, orizontul se pleca astăzi în fața roții mileniului, un carusel colosal, ultramodern, care, cu înălțimea sa de 150 de metri, oferea o perspectivă extraordinară asupra orașului. Langdon încercase să urce și el odată, dar capsulele îi aminteau de niște sarcofage închise ermetic și preferase să rămână cu picioarele pe pământ și să admire priveliștea de pe malul Tamisei. Mâna lui sofie așezată pe genunchiul lui, îl aduse înapoi dintre amintiri. Nici nu-și dăduse seama că îi vorbește. Ce crezi tu că ar trebui să facem cu documentele sangreal dacă le vom găsi în cele din urmă? Ce cred eu nu mai are importanță. Jacques Sonnier ți-a lăsat criptexul ție și ar trebui să procedezi așa cum îți spune inima că ar fi dorit el. Dar vreau să știu și eu părerea ta. Este evident că un anumit lucru din manuscrisul tău l-a determinat să-ți acorde încredere, ba chiar și-a programat o întâlnire cu tine, ceea ce îi se întâmpla foarte rar. Poate voia doar să-mi spună că mă înșel în totalitate. De ce mi-ar fi cerut să te găsesc dacă n-ar fi fost de acord cu ideile tale? În manuscrisul acela, ce anume susțineai? Dezvăluirea documentelor sangreal sau tăinuirea lor pe mai departe? Nici una, nici alta. Nu am spus nimic în acest sens. Manuscrisul meu se referă doar la simbologia femininului sacru și la iconografia aferentă a acesteia în decursul secolelor. În niciun caz nu am sugerat că aș ști ceva despre locul în care este ascuns graalul. Totuși, scriu o carte în care tratez acest subiect, deci, în mod cert, consider că informația ar trebui făcută publică. Este o deosebire ca de la cer la pământ între a discuta la nivel ipotetic asupra unei istorie alternative a lui Isus și... și ce? Și a prezenta lumii întregi mii de documente antice ca o dovadă științifică a falsității Noului Testament. Dar mie mi-ai spus că Noul Testament are la bază adevăruri fabricate. Langdon surâse Sofie, orice religie din lume are la bază adevăruri fabricate. Aceasta e însăși definiția credinței, acceptarea unor lucruri pe care nu le putem dovedi, dar despre care ne imaginăm că sunt adevărate. Fiecare religie îl descrie pe Dumnezeu prin intermediul metaforelor, al alegoriilor și al hiperbolelor, de la anticii egipteni până la dascălii școlilor teologice de astăzi. Metafora este o modalitate de a ajuta mintea umană să Înțeleagă neînțelesul. Problemele apar atunci când începem să credem efectiv în propriile noastre metafore. Deci, ești de părere că documentele sangreal ar trebui să rămână îngropate pentru veșnicie? Eu sunt istoric, nu pot fi de acord cu distrugerea unor documente și mi-ar plăcea ca mințile luminate din biserică să dispună de mai multe informații cu privire la extraordinara viață a lui Isus Hristos. Îmi pare că ai argumente pentru ambele variante de răspuns la întrebarea mea. Așa să fie, Biblia constituie cartea de căpătâi pentru milioane de oameni din lumea întreagă, așa cum este pentru alții Coranul, Tora sau Canonul pali. Dacă eu sau tu am descoperit informații care contrazic preceptele sfinte ale credinței islamice, budiste, iudaice, ori păgâne, ar trebui oare să le facem publice? Ar trebui să batem toba și să le spunem budiștilor că avem dovezi care atestă că Buddha nu s-a născut dintr-o floare de lotus sau că Isus n-a venit pe lume printr-o naștere literal miraculoasă? Cei care își înțeleg cu adevărat credința știu că toate aceste istorii sunt metaforice. Sofie îl privi cu scepticism. Prietenii mei, creștini evlavioși, cred că Isus a mers literal pe apă, că a transformat literal apa în vin și că a venit pe lume printr-o naștere literal miraculoasă. Exact ce-ți spuneam eu. Alegoria a devenit parte integrantă a realității și, prin faptul că trăiesc în această realitate, milioane de oameni reușesc să facă față mai bine vieții de zi cu zi și să fie puțin mai buni. Dar se pare că realitatea lor e falsă. Langdon râse ușor. Deloc mai falsă decât aceea a unui criptograf care crede în numărul imaginar I, fiindcă îl ajută să spargă unele coduri. Sophie se încruntă. Nu-i cinstit din partea ta. După un moment de tăcere, profesorul o întrebă. Și care era întrebarea ta? Nu-mi mai amintesc. Hmm, îmi reușește de fiecare dată, surâse el. 83. Ceasul cu Mickey Mouse, al lui Langdon, arăta aproape 7.30 de minute când coborâ din limuzină pe aleia Inner Temple, alături de Sophie și Tibing. Împreună se strecurară printr-un labirint de clădiri până la piațeta din jurul bisericii Temple. Zidurile de piatră luceau spălate de ploaie, iar în nișele de sub cupolă uguiau turturele. Biserica era construită în întregime din piatră de Kang, Clădirea circulară, cu o fațadă care te intimida de-a dreptul, cu un foișor central și un naos excentric amplasat, semăna mai degrabă cu o fortăreață militară decât cu un lăcaș de rugăciune. Sfințită pe data de 10 februarie 1185 de Patriarhul Ierusalimului, Heraclius, Temple Church a supraviețuit secolelor de tulburări politice, Marelui Incendiu din Londra, primului război mondial, fiind grav afectată de bombele germane în 1940. După război a fost restaurată, redându-i măreția și gloria de odinioară. Simplitatea structurii circulare, își spuse Langdon privind clădirea pentru prima dată. Arhitectura era robustă și simplă, amintind mai degrabă de asprul castel Sant'Angelo decât de rafinatul panteon roman. Anexa pătrățoasă din dreapta era o excrescență hidoasă care nu reușea să modifice însă forma inițială, păgână, a structurii centrale. E sâmbătă dimineața, spuse Tibing, șchiopătând spre intrare, și îmi închipui că nu va fi slujbă înăuntru. Intrarea în biserică se făcea printr-o nișă de piatră ce încadra o ușă masivă din lemn. În stânga ușii, părând ajunsa acolo printr-o întâmplare nefericită, se afla o mică plăcuță pe care erau trecute programul de funcționare și orarul slujbelor religioase. Citind-o, sprâncenele lui Tibing se încruntară. Biserica e închisă pentru vizitatori timp de încă două ore. Puse mâna pe clanță și împinse. Ușa nu se clinti. Lipindu-și urechea de tăblia groasă din lemn, ascultă. După clipă, chipul îi căpătă o expresie jucăușă și tibing arătă cu degetul spre plăcuță. Robert citește programul slujbelor dacă vrei. Cine este de serviciu săptămâna aceasta? În biserică, băiatul de altar tocmai isprăvea de aspirat pernuțele de rugăciune când auzi un ciocănit în ușă. Nu-i dădu nicio atenție. Părintele Harvey Knowles avea propriile lui chei și oricum trebuia să apară abia peste două ore. Probabil că era doar un turist sau vreun localnic nerăbdător. Băiatul nu opri aspiratorul, însă nici ciocănitul nu încetă. Dar nu știi să citești? Pe plăcuța de pe ușă scria clar că sâmbăta biserica se deschidea abia la 9 și jumătate, așa că tânărul își continuă netulburat curățenia. Brusc, ciocănitul se transformă într-un bubuit violent de parcă omul de afară izbea ușa cu o rangă de metal. Băiatul opri aspiratorul și se apropie mânios de ușă, o descuie și o deschise. Trei oameni se aflau în fața intrării. Turiști, mârâi el. Deschidem la nouă și jumătate. Tipul mai solid făcu un pas înainte, sprijinindu-se în cârjele sale metalice. Eu sunt Sir Lee Teebing, declară solemn, cu un accent saxon afectat. Așa cum nu mă îndoiesc că știi, îi însoțesc pe doamna și domnul Christopher Wren al patrulea și se trase în lături, făcând un semn elegant cu brațul către cuplul din spatele său. Femeia avea trăsături plăcute și păr bogat, roșcat, cei cădea pe umeri. Bărbatul era înalt, brunet și avea o figură care îi părea cunoscută. Băiatul de altar rămase o clipă tăcut, neștiind ce să răspundă. Sir Christopher Wren era cel mai de seamă donator al bisericii Temple, datorită lui fusese posibilă refacerea lăcașului după marele incendiu, numai că o Omul trecuse în lumea dreptilor la începutul secolului al XVI-lea. Uh, uh, sunt onorat să vă întâlnesc. Insul cu cârjele se încruntă. Bine că nu lucrezi în vânzări tinere, fiindcă nu ai deloc un aer convingător. Unde este părintele Nouls. Azi e sâmbătă, programul său începe mai târziu. Sprâncenele infirmului, coboră și mai mult. Poftim recunoștință. Ne-a dat asigurări că va fi aici, dar se pare că va trebui să ne descurcăm fără el. Nu va dura mult. Băiatul nu se clinti din pragul ușii. Îmi cer scuze, dar ce anume nu va dura mult? Ochii celui cu cârjele se îngustară ca două fante și se aplecă spre băiat şoptind, ca și cum voia să-i scutească pe ceilalți de această neplăcere. Tinere, se pare că ești nou aici. În fiecare an, urmașii lui Sir Christopher Wren aduc un dram din cenușa răposatului pentru a umprăștia în biserica Temple, așa e prevăzut în testamentul lui. Nimeni nu e tocmai încântat de această tradiție, dar ce putem face noi? Băiatul lucra aici de vreo doi ani, dar până acum nu auzise de un asemenea obicei. Ar fi mai bine dacă ați aștepta până la nouă și jumătate, biserica e închisă pentru moment și încă n-am terminat curățenia. Infirmul se încruntă iarăși furios. Tinere, unicul motiv pentru care mai ai astăzi unde face curățenie este domnul din buzunarul acelei doamne. Poftiți? Doamna Ren reluă omul cu cârjele. Sunteți atât de amabilă încât să-i arătați acestui tânăr impertinent relicvariul cu cenușă? Femeia ezită o clipă, apoi de parcă și-ar fi revenit dintr-o transă profundă, duse mâna la buzunarul jachetei și scoase un mic cilindru înfășurat într-un material protector. Iată, vezi, lătrăi infirmul. Acum ori respecti ultima dorință a defunctului și ne lași să presărăm cenușa, ori am să-i spun părintelui Naus cât de bine am fost tratați. Băiatul mai ezită o clipă, amintindu-și că părintele era foarte riguros în respectarea tradițiilor bisericii și mai cu seamă că se înfuria cumplit atunci când ceva, indiferent ce, arunca o lumină mai puțin plăcută asupra acestui lăcaș de cult. Poate că părintele uitase pur și simplu desosirea acestor oaspeți. Dacă așa stăteau lucrurile, atunci risca mult mai mult refuzându-i decât dacă le-ar fi permis să intre. La urma urmei au zis că nu durează decât un minut. Ce rău aș face? Când făcu un pas într-o parte pentru a-i lăsa pe cei trei să intre, băiatul ar fi putut să jure că doamna și domnul Ren erau la fel de năuci ca și el. Destul de tulburat, se întoarse la treburile lui privind i pe furiș cu coada ochiului. Langdon nu-și putu stăpâni un zâmbet atunci când intra în biserică. Lee, el, ești un mincinos desăvârșit. Ochii lui Teebing străluceau de încântare. Clubul de teatru de la Oxford și acum se mai vorbește încă despre magistrala mea interpretare în rolul lui Julius Cezar. Sunt sigur că nimeni n-a jucat scena întâi din actul al treilea cu mai multă dăruire decât mine. Parcă personajul tău era deja mort în scena aceea. Tibing își suflă nasul. Da, dar toga mi s-a desfăcut când m-am prăbușit și a trebuit să zac jumătate de oră pe scenă cu băiețașul pe afară și totuși niciun mușchi nu mi s-a clintit. Am fost magistral, îți spun eu. Langdon făcu o grimasă. Uite ce am pierdut. Străbătând anexa rectangulară spre arcada de la intrare în corpul central al bisericii, profesorul privi cu uimire interiorul auster. Deși structura altarului era similară cu cea a unei biserici creștine obișnuite, mobilierul era rece și simplu, fără ornamentațiile tradiționale. Sumbru șoptiel, tibing chicoti încet, biserica Angliei, anglicanilor le place religia nediluată, fără nimic care să-i distragă de la nenorocirea lor. Sofie pătrunse prin arcada ce dădea în vasta sală circulară a lăcașului. Parcă ar fi o fortăreață, șoptia. Langdon în cuvință tăcut. Chiar de aici, de la intrare, zidurile păreau neobișnuit de robuste. Cavalerii templieri erau un ordin războinic, le reaminti Bing. o organizație militară și religioasă în același timp. Bisericile pe care le construiau erau totodată fortărețe și bănci. Bănci se miră Sofie. Ei da, templierii au fost cei care au inventat conceptul modern de activitate bancară. Era periculos pentru nobilimea europeană a acelor vremuri să călătorească având cu sine aur, așa că templierii le permiteau celor avuți să-și depună averile în cea mai apropiată biserică a templului și apoi să le retragă din orice altă biserică a lor din Europa. Iar pentru aceasta nu aveau nevoie decât de o documentație bine pusă la punct, și de un mic comision, adăugă britanicul făcând cu ochiul. Așa s-au născut primele automate bancare. Tibing arătă cu cârja spre un vitraliu în care primele raze ale soarelui au un cavaler înveșmântat în alb pe un cal rozaliu. Alanus Marcel, adăugă el, a fost maestru al templului la începutul secolului al XIII-lea. El și succesorii săi au deținut titlul parlamentar de Primus Baro Angie. Langdon părea surprins. Primul baron al tărâmului. Maestrul templului, susțin unii, avea o putere mai mare decât însuși regele. Oprindu-se pentru o clipă, Tibing aruncă o privire furișă spre băiatul de altar care continua să curețe pardoseala. Știi îi șopti el lui Sofie. Se zice că Sfântul Graal a fost adus odată în această biserică peste noapte când templierii îl mutau dintr-o ascunzătoare în alta. Îți poți imagina cele patru cufere cu documentele Sangreal odihnindu-se aici alături de sarcofagul Mariei Magdalena? Mi se face pielea ca de găină când mă gândesc. Langdon încercă aceeași senzație atunci când era în sala circulară, străbătuse cu privirea zidurile de piatră și garguiele, demonii, monștri și chipurile schimonosite, care parcă priveau toate spre centrul încăperii. Sub ele, un singur rând de strane din piatră înconjurau întreaga sală ca un brâu. O arenă, șopti el. Teibing ridică o cârjă și arătă spre stânga și spre dreapta. Langdon îi văzuse deja. 10 cavaleri de piatră, 5 la stânga, 5 la dreapta. Întinse pe pardoseală, siluetele sculptate în mărime naturală se odihneau senine. Cavalerii erau înveșmântați în armuri, cu săbii și scuturi, mormintele oferindu-i profesorului strania impresie că se strecurase cineva în biserică și turnase ipsos peste oștenii adormiți. Trupurile de piatră erau uroase de vreme, dar totuși fiecare avea o înfățișare distinctă, armuri diferite. Poziții deosebite ale brațelor sau picioarelor, trăsături caracteristice și însemne specifice pe fiecare scut. În Londra, zace un cavaler de papă îngropat. Cu fiecare pas, Langdon se simțea mai emoționat. Aici era locul. 84. Pe o alee dosnică, foarte aproape de Temple Church, Remi, Legaludec opri limuzina Jaguar în spatele unui șir de tomberoane industriale. Verifică repede zona, pustie. Coborâ din mașină, deschise portiera din spate și urcă. Simțind prezența majordomului, călugărul se scutură din aparenta lui amorțeală și îl privi cu ochii roșii mai degrabă curioși decât temători. Pe Remy îl impresionase puternic puterea lui de a-și păstra calmul atâta vreme. Se zbătuse puțin la început, în Range Rover, călugărul păruse că-și acceptă soarta și că-și încredințează viitorul în mâinile unei puteri suprapământene. lărgindu și puțin papionul, Remi își deschise gulerul înalt, apretat al uniformei, își descheie smokingul și simți că respiră cu adevărat pentru prima dată după ani de zile. Se apropie de minibar și își turna un pahar de vodka smirnoff, pe care îl dădu peste cap dintr-o singură înghițitură, umplându-l imediat la loc. Curând voi fi un om avut. Scotocind prin minibar, găsi un tirbușon și-i deschise lama ascuțită. Cuțitul era folosit în mod obișnuit pentru retezarea foliei de plumb de pe topurile sticlelor de vin, însă în dimineața asta avea să servească unui scop mult mai dramatic. Remi se întoarse spre Silas, ținând în mână lama argintie. În ochii roșii ai călugărului, licăria acum spaima. Majordomul zâmbi și se apropie. Albinosul se trase înapoi, luptându-se cu banda adezivă care îl imobiliza. Stai liniștit, remii, ridicând cuțitul. Silas nu putea crede că Dumnezeu îl uitase. Reușise chiar să transforme durerea fizică, pricinuită de legăturile care îi sfâșiau carnea, într-un exercițiu spiritual, cărcei care îi cuprinsese rămușchi lipsiți de sânge, amintindu-i de suferințele îndurate de Isus. M-am rugat toată noaptea pentru izbăvire. Acum, văzând cum lama se apropie, își închise ochii. Un junghi ascuțit îi străpunse umerii, Țipă, neputând să creadă că avea să moară acolo, pe podeaua acestei limuzine, incapabil să se apere. Am înfăptuit lucrarea domnului. Învățătorul a zis că mă va apăra. Simți o căldură furnicătoare care îi învăluia spatele și umerii și își imagina valurile de sânge care îi se scurgeau din trup. Un alt jung îi înțepă coapsele și în creier își făcu apariția vălul familiar de ceață, mecanismul de apărare a corpului împotriva durerii. Fierbințeala îi cuprinse toți mușchii și Silas strânse ochii mai tare, hotărât ca ultima imagine din viața sa să nu fie aceea a proptiului asasin. În locul ei și-l închipui pe tânărul episcop Aringa Rosa, în fața micii bisericuță din Spania, biserica pe care ei doi o clădiseră doar cu mâinile goale. Începutul vieții mele. Parcă tot trupul îi luase foc. Ia o înghițitură, șopti majordomul, vorbind cu un puternic accent francez. Îți face bine la circulație. Silas deschise ochii uluit, un chip încețoșat, ședea plecat asupra lui oferindu-i un pahar. Pe podeaua mașinii, alături de cuțitul imaculat, se afla un morman de bandă adezivă. Bea asta, repetă omul, durerea pe care o simți e sângele care începe să-ți circule prin mușchi. Zvâcnetul fierbinte se transformă treptat într-un val de furnicături. Vodka avea un gust oribil, dar o bău recunoscător. Soarta îi rezervase o porție Dravăna de ghinion în noaptea asta, dar Dumnezeu remediase totul cu o singură întorsătură miraculoasă. Domnul nu m-a uitat. Știa cum ar numi episcopul Aringarosa această schimbare de situație. Intervenție divină. Am vrut să te eliberez mai devreme, se scuza servitorul, dar mi-a fost imposibil. Cu toată poliția care a năvălit la șatoviet și mai apoi la aeroport, n-am avut când până acum. Înțelegi, Silas, nu-i așa? Albinosul tre' stupefiat. De unde-mi cunoști numele? Servitorul îi surâse. Silas se ridică frecționându-și mușchințe peniți, prada unui amestec de necredință, recunoștință și nedumerire. Tu ești învățătorul. Remy clătina din cap, izbucnind în râs. Aș fi vrut eu să am atâta putere. Nu, nu sunt eu învățătorul, dar ca și tine îl slujesc pe el. Dar învățătorul are o părere bună despre tine. Mă numesc Remy. Dar nu înțeleg, dacă lucrez pentru un învățător, de ce a adus Langdon cheia de boltă la tine acasă? Nu era casa mea, ci a unuia dintre cei mai cunoscuți istorici ai graalului, Sir Lee Tibing. Dar tu locuiai acolo, șansele ca remii din nou, aparent câtuși de puțin mirat de coincidența care l-a dusese pe Langdon acolo. Totul a fost extrem de previzibil. Robert Langdon intrase în posesia cheii de boltă și avea nevoie de ajutor, unde ar fi fost mai logic să-l caute decât în casa lui Lee Teebing. Faptul că locuiam și eu tot acolo a fost motivul pentru care învățătorul m-a abordat, de unde crezi că știe el atâtea lucruri despre Graal. Acum își dădu Silas seama uluit. Învățătorul recrutase un servitor care avea acces la cercetările lui Lee Tibing, un plan strălucit. Am multe să-ți povestesc continuare mii și îi întinse revolverul Heckler and Koch încărcat, apoi se întinse spre bordul mașinii și scoase din torpedou un pistol mic, dar mai întâi avem o treabă de făcut. Capitanul Faș coborâ din elicopter pe aeroportul Biggin Hill și ascultă siderat relatarea inspectorului șef. Am percheziționat eu însumi avionul," insistă el, și n-am găsit pe nimeni înăuntru." Apoi adăugă pe un ton ofensat. Și trebuie să adaug că dacă Sir Lee Teebing mă dă în judecată, voi... l-ați interogat pe pilot?" Firește că nu, este cetățean francez și procedurile noastre impun dumă la avion." Ajuns la hangar, Faș nu a avut nevoie nici de un minut întreg pentru a identifica o ciudată pată de sânge pe jos, aproape de locul în care fusese parcată limuzina, când se apropie de avion, începu să bată energic în fuzelaj. Sunt capitanul Faș de la poliția judiciară franceză. Deschide imediat. Speriat, pilotul deschise ușa și coborâ scara. Faș urcă. Trei minute mai târziu, cu ajutorul revolverului, obținuse o mărturisire completă, inclusiv o descriere fidelă a călugărului albinos. În plus, află că Langdon și Sophie lăsaseră ceva în seiful avionului, un fel de cutie din lemn. Deși declară că nu știa ce se afla în cutie, pilotul îi spuse că asupra ei se concentrase întreaga atenție a lui Langdon pe tot parcursul zborului până la Londra. Deschide seiful. Omul îi aruncă o privire îngrozită. Nu știu combinația. Foarte rău, tocmai aveam de gând să nu-ți retrag licența de zbor. Pilotul își frânse mâinile. Cunosc niște oameni de la întreținere de aici, poate vor reuși să dea o gaură. Ai o jumătate de oră la dispoziție. Omul se repezi la stația radio. Faș intră în compartimentul din spate al avionului și își turna un pahar mare de tărie. Era devreme dacă nu dormise toată noaptea, așa că nu mai conta dacă bea ceva înainte de prânz. Așezându-se într-un fotoliu confortabil, închise ochii încercând să-și pună ordine în gânduri. Gafa poliției din Kent mă poate costa mult. Toate forțele porniseră deja în urmărirea limuzinei Jaguar. Telefonul început să-i sune. Alo? Sunt în drum spre Londra, ajung într-o oră. Era episcopul Aringarosa. Credeam că te duci la Paris. Sunt foarte îngrijorat, mi-am schimbat planurile. N-ar fi trebuit să o faci. L-ai recuperat pe Silas? Nu, răpitorii lui au păcălit poliția locală înainte de a ajunge eu aici. Aproape că simțea receptor furia din glasul episcopului. M-ai asigurat că vei opri avionul acela. Faș coborâ vocea. Ținând seama de situația în care te afli, îți recomand să nu-mi pui răbdarea la încercare azi. Îi voi găsi pe Silas și pe ceilalți cât de curând. Unde aterizezi? O clipă. Aringarosa acoperi receptorul cu mâna și după un moment reveni. Pilotul încearcă să obțină permisiunea de aterizare la Heathrow. Sunt unicul lui pasager, dar cursa nu era programată. Spune-i să vină la aeroportul Begin Hill din Kent. Îi obțin eu permisiunea de aterizare. Dacă nu voi fi aici când veți sosi, voi lăsa o mașină să vă aștepte. Mulțumesc! Așa cum ți-am spus de la bun început, ai face bine să-ți amintești că nu ești singurul pe punctul de a pierde totul în afacerea asta. 85. Să cauți globul ce pe al lui mormânt se afla odată toți cavalerii din Temple Church stăteau întinși pe spate, cu capul sprijinit pe câte o pernă din piatră. Sofie își stăpâni un tremur ușor. Globul din poem îi stârnea amintiri ale ritualului surprins în casa bunicului hieros gamos, globurile. Oare același ritual fusese practicat și în această biserică? Încăperea circulară părea construită special pentru astfel de ritualuri păgâne. Un șir de strane din piatră urma întreaga circumferință a zidului. O arenă, așa cum o numise Robert. Își imagină incinta noaptea plină de persoane mascate murmurând incantații la lumina și urmărind o sacră comuniune ce se desfășura în mijlocul lor. Alungând și imaginea din minte se apropie împreună cu Langdon și Tibing de primul grup de cavaleri. În ciuda insistențelor britanicului, care susținea că trebuie să dea dovadă de meticulozitate, Sophie era nerăbdătoare și o luă înaintea lor, trecând în revistă rapid, cei cinci cavaleri din partea stângă. Cercetând aceste prime morminte, observă asemănările și deosebirile dintre ele. Toți cavalerii erau întinși pe spate, dar trei dintre ei aveau picioarele așezate drept iar ceilalți doi le aveau încrucișate. Diferența nu părea a avea vreo relevanță. Examinându-le veșmintele, observă că doi purtau câte o tunică peste armură, iar trei aveau robe lungi până la glesne la fel de irrelevant. Sofie își îndreptă apoi atenția spre singura deosebire pe care o mai remarcă, poziția mâinilor. Doi cavaleri țineau în mâini câte o spadă, doi se rugau, iar cel de-al patrulea avea brațele întinse pe lângă corp. După ce îi mai studie, atentă câteva secunde, ridică din umeri. Nicăieri nu se vedea vreun semn al unui glob lipsă simțind greutatea criptexului în buzunar, privi înapoi spre Langdon și Tibing. Cei doi se mișcau încet și ajunseseră abia la al treilea cavaler, aparent fără mai mult succes decât ea. Neavând răbdare să mai aștepte, se îndreptă spre cel de al doilea grup de cavaleri, în vreme ce traversa sala spre partea dreaptă, recitând în gând poemul pe care îl citise de atâtea ori, încât îl știa pe din afară. În Londra, zaci un cavaler de papă îngropat, a lui strădanie, o sfântă urgie își atrasă să cauți globul ce pe al lui mormânt se afla odat, vorbind de carne roză și pântece însămânțat. Când ajunse în dreptul mormintelor, își dădu seama că erau asemănătoare cu primele. Toți cavalerii zăceau întinși pe spate, purtau armuri și aveau spade, toți cu excepția celui de al zecelea. Grăbindu-se într-acolo, rămase cu privirile lipite de mormânt. Fără pernă, fără armură, fără tunică, fără spadă. Robert Lee strigă și vocea ei răsună între zidurile de piatră. De aici lipsește ceva. Cei doi bărbați porniră imediat spre ea. Un glob? întrebă Tibing agitat. Cârjele și protezele lui clincăneau în ritm rapid pe pardoseală. Lipsește un glob? Nu chiar, le răspunsese. Pare că lipsește cavalerul cu totul. Ajungând lângă ea, cei doi încremeniră năuciți, în locul cavalerului întins cu fața în sus, se afla un sarcofag de piatră închis. Sicriul avea o formă trapezoidală, mai îngust la picioare și lățindu-se spre cap cu capacul bombat. De ce nu e și acest cavaler la vedere?" întrebă Langdon. Fascinant!" murmură Tibing frecându-și bărbia. Uitasem complet de această ciudățenie. Sunt ani de zile de când n-am mai fost aici." Sicriul acesta, interveni Sofi, pare a fi fost lucrat în aceeași perioadă și de același sculptor ca și celelalte nouă. Atunci, de ce cavalerul de aici este în sarcofag și nu deasupra lui, la fel ca ceilalți? Britanicul clătina din cap agale. Iată unul dintre misterele acestei biserici, din câte știu eu, nimeni nu a găsit încă o explicație. Hei, strigă băiatul de altar, apropiindu-se cu o expresie iritată. Iertați-mă dacă par nepoliticos, dar mi-ați spus că vreți să împrăștiați cenușa defunctului, ori eu văd că, de fapt, admirați interiorul. Tibing se încruntă și se întoarce spre Langdon. Domnule Ren, se pare că generozitatea de care a dat dovadă familia dumneavoastră nu vă permite să vă petreceți câteva momente în această biserică. Poate că ar fi mai bine să risipim cenușa și să terminăm odată. Apoi se răsuci către Sofie. Doamnă Wren, ea prelua mingea și scoase criptexul din buzunar. Și acum se răsti Sir Lee la băiat. Ești amabil să ne oferi puțină intimitate? Tânărul nu se clinti studiindu-l pe Langdon cu o privire fixă. Împăreți cunoscut de undeva. Poate fiindcă domnul Ren vine aici în fiecare an, exclamă Tibing. Sau poate îi spuse Sofie cu teamă, fiindcă l-a văzut la televizor anul trecut la Vatican. Nu l-am întâlnit niciodată pe domnul Renn," răspunse băiatul. Greșești," interveni profesorul, pe un ton calm și politicos. Cred că noi doi ne-am mai văzut anul acesta. Părintele Knowles nu a făcut prezentările de rigoare, dar eu ți-am recunoscut figura de la bun început. Îmi dau seama că am venit într-un moment nepotrivit, dar dacă îmi vei mai permite doar câteva minute, am parcurs o distanță considerabilă pentru a împrăștia cenușa printre aceste morminte." Deși Langdon își rostise minciunile cu același aer inocent ca și Tibing, băiatul părea din ce în ce mai neîncrezător. Acestea nu sunt morminte. Poftim? Ba sigur că sunt morminte, protestă Sir Lee. Ce tot vorbește acolo? Mormintele conțin cadavre. Acestea sunt efigii, monumente în onoarea celor decedați. Nu e niciun trup îngropat sub aceste statui. Dar asta e o criptă, strigă Tibing. Așa scrie numai în cărțile vechi de istorie, se credea că aceasta e o criptă, dar în timpul restaurărilor din anul 1950 s-a constatat că nu e și îmi închipui adăugă băiatul întorcându-se spre Langdon că domnul Ren ar fi știut acest lucru, ținând seama că familia lui a descoperit acest adevăr. Peste cei patru se așternu o liniște stânjenitoare. Brusc, în anexa de la intrare, răsună zgomotul unei uși trântite. Trebuie să fi sosit părintele Knowles," spuse Tibing, Vrei să te duci să verifici?" Băiatul nu părea hotărât, dar porni înapoi spre intrare. Lee," șopti Langdon, nu sunt trupuri înăuntru?" Ce tot spune tânărul acela?" Nu știu, eu totdeauna am crezut." Dar sigur acesta trebuie să fie locul. Nu cred că băiatul știe ce spune. N-are niciun sens. Pot să văd poemul din nou ceru profesorul. Sophie scoase criptexul din buzunar și îl în mână. Langdon derulă pergamentul ținând cilindrul în mână în vreme ce recitea versurile. Da, poemul se referă clar la un mormânt, nu la o efigie să fie versul greșit, să fi făcut Jacques Sonnier, aceeași greșeală pe care am făcut-o și eu, presupuse Tibing. Profesorul se gândi o clipă și apoi clătina din cap. Li, tu însuți ai spus-o, biserica aceasta a fost construită de templieri, brațul armat al confrăriei din Sion, ceva îmi spune că marele maestru al ordinului știa exact dacă aici e îngropat sau nu vreun cavaler. Tibing îl privi perplex. Dar locul ăsta e perfect, sunt sigur că ne-a scăpat ceva. Intrând în anexă, băiatul de altar văzu cu surprindere că nu e nimeni înăuntru. Părinte Knowles... Sunt sigur că am auzit ușa, își spuse el și se apropie de intrare. Un individu scățiv îmbrăcat în smoking ședea în prag, scărpinându-se în cap cu un aer pierdut. Băiatul pufni enervat, dându-și seama că uitase să încuie ușa după ce îi lăsase pe cei trei să intre. Iar acum tipul ăsta amărât a venit aici, rătăcit, încercând după toate aparențele să găsească nunta la care trebuia să participe. Îmi pare rău, spuse el, ocolind o coloană masivă. N-am deschis încă. În clipa următoare auzi foșnet de haine lângă el și, înainte de a-și da seama ce se petrece, capul îi zbăcni spre spate, tras de o mână ca de fier, care îi se încleștă pe gură, înnăbușindu-i strigătul. Mâna era albă ca laptele și mirosea a alcool. Individul în smoking scoase un revolver micuț din buzunar și îl lipi de frunte. Băiatul simți o căldură ciudată în pantaloni și-și dălu seama că făcuse pe el. Ascultă-mă cu atenție, spuse individul cu pistolul, ai să ieși imediat din biserică în liniște și ai să fugi cât poți, fără să te mai oprești, e clar? Băiatul clătina din cap. Dacă ai de gând să chem poliția, individul apăsă mai tare revolverul pe fruntea lui. Am să te găsesc eu. În secunda următoare, băiatul alerga cât îl țineau picioarele, hotărât să nu se oprească decât atunci când nu va mai putea. 86. Ca o fantomă, Silas se strecură neauzit în spatele victimei sale. Sofie Neveu îl simți mult prea târziu. Înainte de a se putea întoarce, albinosul îi înfipse deja pistolul între omoplați și, înfășurându-și brațul în jurul ei, o lipi cu spinarea de trupul lui. Speriată, scoase un țipăt. Tibing și Langdon se întoarseră, ațintindu-l cu priviri speriate. Ce, Băigui britanicul, ce-ai făcut cu Remi? Singurul lucru care vă privește în momentul ăsta e să-mi dați cheia de boltă. Misiunea de recuperare, îi spusese Remy, avea să fie simplă și precisă. Intri în biserică, iei cheia de boltă și ieși, fără victime, fără violență. Ținând-o strâns și cu putere pe Sofie, Silas își coborâ brațul spre talia ei în buzunarele ale jachetei și scotoci prin el. Parfumul părului ei îi intra în nări, anihilându-l pe cel de alcool al propriei răsuflări. Unde e șopti. Cheia de boltă era în buzunarul ei. Acum unde a dispărut? Aici e, se auzi vocea joasă a lui Langdon din cealaltă parte a sălii. Silas se întoarse și îl văzu pe american, ținând criptexul negru în mână și legănându-l dintr-o parte în alta, așa cum își agită un matador, capa în fața unui taur bleg. Lasă-l jos, îi ceru Silas. Lasă-i pe Sophie și Lee să iasă din biserică, putem rezolva afacerea asta între noi doi. Albinosul o împinse pe Sophie într-o parte și, cu arma îndreptată spre Langdon, început să se apropie de el. Rămâi acolo unde ești, așteaptă ca ei să iasă din biserică. Nu tu faci regulile! Așa crezi?" ripostă Langdon ridicând criptexul deasupra capului. N-am să ezit să-l trântesc de podea. Și așa sparg și fiola dinăuntru." Deși se strâmbă disprețuitor, Silas nu-și putu opri un fior de spaimă. La așa ceva nu se așteptase. Ținându-și arma îndreptată spre pieptul americanului, încercă să-și păstreze vocea la fel de fermă ca și brațul. N-ai să distrugi cheia de boltă. Vrei și tu să găsești graalul la fel de mult ca mine." Aici greșești, tu îl vrei mai mult decât mine, ai demonstrat acest lucru fiindcă ești gata să ucizi pentru el." La 10 metri departare, privind pe furiș din anexă, ascuns în dosul stranelor, Remi, legaliudec, era din ce în ce mai îngrijorat. Operațiunea nu decurgea conform planului și chiar de la distanță se vedea că Silas nu știe cum să se descurce în situația ivită. La ordinele învățătorului, Remi îi interzisese albinosului să facă uz de armă. Lasă-i să plece, spuse Langdon din nou, ținând criptexul deasupra capului și privind drept în țeava revolverului. Ochii roșii ai călugărului iau de furie și de frustrare și Remi începu să se teamă că Silas l-ar putea împușca pe Langdon scriptexul nu trebuia să cadă. Cilindrul acela negru era biletul lui spre libertate și bogăție. Cu aproximativ un an în urmă era doar un amărât de servitor de 55 de ani care trebuia să satisfacă toate capriciile infirmului nesuferit pe nume Sirley Tibbing. Apoi i se făcuse o propunere extraordinară. Apropierea sa de Sir Lee, cel mai cunoscut cercetător al graalului, avea să-i ofere servitorului tot ce-și dorise de la viață. De atunci, fiecare clipă petrecută la Chateau Viet avusese darul de a-l aduce mai aproape de momentul acesta. Am ajuns atât de aproape, își spuse el privind cheia de boltă din mâna americanului. Dacă Langdon îi va da drumul, totul va fi pierdut. Sunt gata să-mi arăt chipul?" Învățătorul îi interzisese cu desăvârșire să fac așa ceva. Remi era singurul care cunoștea adevărata identitate a învățătorului. Ești sigur că vrei ca Silas să se ocupe de acest lucru?" îl întrebase cu numai o jumătate de oră în urmă când primise ordinele de a recupera cheia de boltă. Pot să o fac eu însumi?" Dar învățătorul fusese ferm. Silas s-a descurcat foarte bine cu cei patru membri ai stăreției. Acum va reuși să obțină și cheia de boltă. Tu trebuie să-ți păstrezi anonimatul. Dacă ceilalți îți vor vedea chipul, va fi nevoie să-i eliminăm și au fost deja prea multe crime. Nu-ți dezvălui identitatea. Chipul meu se va schimba, își spuse el acum. Cu banii pe care urmează să-i primesc, voi deveni un cu totul alt om. Chirurgia plastică îi putea modifica până și amprentele, așa îi spusese învățătorul Curând va fi liber, va avea un chip nou de nerecunoscut și va gusta din plin viața pe plajele însorite Am înțeles, îi răspunse, îl voi asista pe Silas din umbră Pentru cultura ta, Remy, adăugase învățătorul, mormântul în chestiune nu se află în Temple Church Așa că nu-ți face griji, nu caută unde trebuie Majordomul îl privise stupefiat Știi unde e mormântul? Desigur, mai târziu îți voi spune. Deocamdată însă trebuie să acționăm repede. Dacă își dau seama unde este ascunzătoarea adevărată a graalului și părăsesc biserica înainte ca Silas să ia criptexul, riscăm să pierdem graalul pentru totdeauna. Lui Remy nu-i păsa cât de puțin de graal, dar îi păsa grozav de faptul că învățătorul refuzase să-i dea vreun ban înainte de găsirea lui. Iar acum se înfiora de fiecare dată când se gândea la averea ce va fi în curând lui, o treime din 20 de milioane de euro, suficient ca să dispar pentru totdeauna. Vedea deja în fața ochilor orașele însorite de pe coasta de azur, unde avea de gând să-și petreacă restul zilelor, întins la soare și așteptând ca alții să-l servească pe el. Acum însă, cu acest american care amenința să distrugă cheia de boltă, viitorul său părea compromis. Neputând suporta gândul că ajunsese atât de aproape doar pentru a risca să piardă totul, hotărâ să treacă la acțiune. Arma pe care o ținea în mână era un revolver Meduza de mici dimensiuni și de calibru pe măsură, însă de aproape putea fi extrem de eficientă. Ieși din umbra stranei, înainte spre sala circulară și a ținti pistolul spre țeasta lui Tibing. Bătrâne, de când aștept să fac asta?